Ще півдня в цьому потязі я здуріла б от спеки. Єро, піде нам очерушника, він уже зовсім сухий. Їхали в плацкартному вагоні. Вранці бічні місця та одна нижня полиця в їхньому купе звільнилися. Простору стало більше, але задуха і липка вологість повітря від цього не зменшилися. Олена відсунулась від вікна і знову притулилася до порівняно-прохолодної стінки. Ще три з половиною години, якщо ніде не затримаємося. Ну, а потім квартиру шукати, з цими валізами по місту тягатися. Ірці добре, в неї маленька валізка, а в мене – ух!» Ліка сіла на полицю і замахала на себе віялом з газети. «Нічого за те, і спити позаду. І взагалі все позаду, а попереду нова сторінка життя». Олена посміхнулася чи не вперше за останні дні. «Ну, слава Богу, ожила!» До купе зайшла Іра з мокрим рушником. «На!» – вона подала рушник ліці. «Утрись, бідолашна!» «А при чому тут бідолашна?» – скривилася ліка. Але Іра навіть голови не повернула в її бік. А сіла поруч зеленою, скорчила зворушливо-потішну мармиску, як собачка підлізла до самого обличчя подруги і цмокнула, немов лизнула її в щоку. Іро, ну що ти? Олена спробувала відсунутися від Іри, але та, бачачи, що подруга нарешті почала повертатися до життя, старалася ще більше, аж поки вони буцнулися головами, коли потяг труснуло на стику. Догралися? негайно зреагувала Анжеліка. так вам і треба. Дівчата потирали забиті місця, кривилися від болю, але не переставали реготати. І взагалі, Іро, чого ти до неї причепилася? Не чіпай її. Вона сама невдовзі все забуде і заспокоїться. Собаку на сіні дивилася? І навіть читала лопе де вега, відповіла Іра. То пам'ятаєш слова «Я знаю, що любов минеться, коли два серця розділяє море». «Та яка там любов?» «Самі дурощі!» «А чому ти так вирішила?» Іра підставила обличчя під струмень повітря з відкритого вікна, прагнучи хоч трохи охолонути. «Що вирішила?» «Ну, що це дурощі!» Іра кинула на ліку швидкий і не дуже привітний погляд. І знову відвернула обличчя до вікна. «Тому що дурощі!» «Ти сама казала, що він козел, той Славчик!» «А хіба зараз про нього йдеться?» Іра повернулася до свіжого повітря другою щукою. «Ми ж про неї говоримо?» «Ну, з її боку це теж була примха. В усякому разі не любов», – відрубала ліка. «А дівчатка, ви так говорите про мене, а наче мене тут і немає», – зауважила Олена. «Ну що ж, ти теж можеш сказати щось, А втім, що ти можеш сказати?» Скептично подивилася на неї ліка. Я не знаю взагалі, де була твоя голова, коли ти пішла з ним на ту квартиру. Олена мовчала. І навіщо тобі це треба було? Невгавала Ліка. Не розумію. Ну де вже тобі зрозуміти, вигукнула Іра. Ти, мабуть, і не знаєш, що на світі є такі речі, як бажання, потяг. Для тебе це пустий звук. Ти любов розумієш якось однобоко. Тільки щоб тебе любили. А сама на це не здатна. «Я?» – Ліце аж перехопило подих. «Я однобоко розумію любов? А що ти в цьому тямиш? Адже в тебе навіть хлопця ніколи не було. Навіть додому ніхто жодного разу не проводжав». Ліко Іро, дівчата, ну досить!» – намагалася втихомирити подруг Олена. Іру зачепило заживе, тож її не так просто було зупинити. «Гаразд, не про мене мова». В її голосі чулися металеві нотки. «А от що в тебе з Васею за відносини? Ти поводишся з ним гірше за повію, та хоч крутить задом, та не відмовляє, а ти крутиш, вертиш, доводиш мужика до такого стану, що він уже не притомніє, а потім... А що, я, по-твоєму, маю догоджати всім, хто за мною упадає? До чого тут усі? Ми зараз не про всі говоримо, а про кохану людину. Оленка ж теж не з усіма своїми залицяльниками до пустелі доходила. І про твоїх шанувальників, про всіх я не кажу, тільки про Васю. Адже, наскільки я зрозуміла, ти хотіла сказати, що любиш його, не без уїдливості закінчила Ір. Я не казала, що люблю його. Ну, тобто, йому не казала і не скажу ніколи. Бо ще уявлятиме про себе казна що. Ліка навіть плічком стинула.